ارے بچا اس کی Gue Gue Gue Gue Gue إن طيئة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونهوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلله فمن يذلل فلا هادئ له واشهد لا إله إلى الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أَلَا إِمَامُ الْبُخَارِ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى بَابُكَ لِلَّهِ تَعَالَى وَمَا كُنْتُمْ تَصْتَدِرُونَ إِيَّاسَهُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا تُلُودُكُمْ وَلَكِنْ دَنِنَتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَأْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ النَّهَارِ السَّبْعَةُ خَمْسَمِائَةٌ وَواحدُ وَسْطِينَ الْتَسَانَةُ رَ حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي مأمر عن عبدالله رضا عنه أنه قال اجتمع إذا البيت سقفياني وقريس وقرسي أو قرسياني و sāqafiyun katīratun shahmu butūnihim qalīlatun fikhu qulūbihim fa atarawna anna Allāha ma mā taqūl akhar naqūl in jaḥarnā wa lā in akhfaynā وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنجل الله تعالى وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى آخر الآية Kadajang bukaru firman Allah taala wa ma kuntum tastatiruna ayyashada'a sam'ukum wal absarukum wala walakin lanantum annallaha la ya'lamu ini namanya bantahan rob ataupun rudup dari Allah taala Ayatnya turun sebagai bentuk bantahan terhadap mereka-mereka yang punya anggapan buruk terhadap Allah Ta'ala. Walakin nadanan itu maka tetapi kalian punya dugaan, punya don, punya prasangka bahwasannya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Dari apa yang kalian lakukan. Maka oleh itu perhatikan. Bantaan-bantaan terhadap Alul bidah Terhadap musrikin Terhadap mukhalif Arad du'alal mukhalif Termasuk Tariqa Kur'aniya Termasuk Al-Quran Adalah bantaan terhadap Pihak yang menyelisih kebenaran Maka perkara tadi dibutuhkan sesuai dengan Waktunya sesuai kebutuhannya. Bahkan dalam Al-Quran bertalab banyak aridut terhadap mukhalif terhadap pihak yang menyelisih. Maka kita pun harus menjalani tarik Al-Quran di mana ada kemampuan dari pihak alusunnah untuk membantah alul bidaq, membantah musyrikin, membantah kafar ini dilakukan. Bahkan sampai diadakan perdebatan. Munadara. Ya kan? Antara Kufar dengan kaum muslimin. Diadakan munadara antara Al-Briq dengan Ahlu Sunnah. Sebagaimana? Munadara antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. Dan ini juga sebagai isbat bahwasanya Allah ilmunya, pendengarannya meliputi segala sesuatu tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada perkara yang asing dari hambanya maka tidak ada gunanya menipu Allah, menipu syariat tidak ada gunanya, kenapa? karena pada dasarnya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga telematis ini Abdullah Abdullah Buna maksud menuturkan. Allah bernama Said, Ta'ala anhu. Mengatakan Istama'in Dal Bait, Al Bait ini adalah Al-Balad Al-Ad. Apa maksudnya? Ka'bah. Istama'in Dal Bait Al-Balad ad Ini Al yang sudah makruf, sudah dikenal. Ini maksudnya adalah ada, ada, ada, ada Ka'bah ka Baitullah, Al-Ka'bah. Berkumpul di sana Di sisi Ka'bah Dua orang dari Bani Sakif Dan satu orang dari Kures Atau sebaliknya Dua orang dari Kures dan satunya dari Sakif Mereka Disipati oleh Beliau Abdullah bin Mas'ud kasiratun ratun butunihim Ya kan Lemak yang ada di perut mereka sangat tebal. Katiratun sahmu butunihim. Saham itu lemak. Jadi lemak yang ada di perut mereka itu tebal. Qalilaton fiq hulubihim. Pemahaman terkait dengan hati mereka ini sangat minim. Kitab disebutkan oleh beliau di situ tentang keadaan mereka itu faqala ahaduhum maka satu di antara mereka berkata Mengajukan sebuah pertanyaan ataruna anallahu yasma'u ma naqul. pandangan kalian? Apakah kalian punya pandangan bahwasanya Allah itu mendengarkan apa yang kita katakan? Jadi di sini roh masternya adalah apa rokyat or rokyat or ha? apa mastersnya master roh di sini master apa apa mastersnya roh punya master tiga ini mastersnya apa kira-kira ah ha? ah ha? rokyun aiwa rokyun okay pendapat kalian bahasanya Allah Taala mendengarkan Allah mendengarkan apa yang kita katakan, maka satu dantara mereka yang lain berkata, Yesmau in zaharna. Allah mendengarkan jika kita keraskan. Walayesmau dan tidak mendengarkan, atau tidak mendengar jika kita sembunyikan kita pelankan omongan kita. Wakala akhir yang lain lagi berkata, Inka nayesmau ida zaharna fa innau yesmau ida akfa Jika Allah itu mendengar apa yang kita keraskan. Jika kita keraskan maka tentunya Dia Allah mendengar apabila kita pelankan kita rahasiakan. ini pihak yang ketiga Anjala Allah Taala maka Allah menurunkan ayat ini wa ma kuntum tasta tiro na ayat syadaalaikum ini sebagai bentuk bantahan dari Allah Taala Alaikum wala wala ini pendengaran kalian pandangan kalian kulit-kulit kalian tidak akan bisa tersembunyi dari kami kata Allah SWT ta tapi karena kalian punya anggapan buruk terhadap Allah sehingga kalian punya pandangan seperti itu punya ucapan yang enggak karu-karuan enggak teratur Semudian yang pihak kedua mengatakan, Yes mauin zaharnah, walau Yes mauin akfainah. Berkata Syeikh bin Basrahim Allahu Taala, soalun menaseh pertanyaan dari saya, Syek. saya bertanya kepada sebagian para hadirin, Ain dakakati rotu shahmu butunim, nabba sarih Kan nahu al, al ilaihi. Kau tuan nasu al mudaafu ilaihi. Kamu kau layak benum alikin. Barup bama absa awalan tak nisan inka nalihatfi lihatfil mualala. Tak tahu saya juga pernah belajar alfianya. Kita cuma ikuti syaraknya saja. Jadi yo, ngapal. Entah siapa yang apal. Di sini Saya penggambar Alfiah Alfiah Bunda Malik Seribu bait. Punyanya Bunda Malik dalam Nahwu Yang beliau Bunda Malik dia termasuk Orang yang paling Alim dalam Nahwu Di seluruh dunia Sebagian alim al mengatakan Tidak ada dalam Naungan langit ini Ada orang yang lebih alim daripada Ibnu Malik Naungan langit Jadi sekurat bidunya Orang yang paling Anha orang yang paling paham dalam masalah nahhu Saya pertanyaan dari saya bin Bas Apakah Al-Hafidh Ibn Hajar berikan tambi Atas Lafaz yang tadi kita baca katiratun sahmu butunihim katiratun sahmu butunihim qalilatun fiqhulubihim Kenapa kok bertanya seperti itu ka annahu ala mudhafin ilaihi Manaam Sahm ini eh nah, keterkaitannya dengan butun Mudhaf ilahi adalah putun. Qat yu'annasul mudhaf. Ditaknisil mudhaf ilaihi. Kadang mudhaf itu ditakniskan dikarenakan mudhaf ilahinya muannas. Putun itu muannas. Ya kan? Kenapa ditulis di tertulis Saham dengan dia mudakar, maka menjelaskannya dikatakan wa an atau wa an nasa kasiratan muruatan li an nasa ilal putun atau muruaton li an nasa ilal putun. Saham tadi itu mudah kepada putun. Saham mudah, putun mudah ilaihi Wal fikhu muda'afun ilal kulub. Kalilatun fikhu kulubihim. Wal fikhu muda'afun ilal kulub. Wahia mu'annasatun. Mananya di sini saya ingin bahas. Maunya supaya kita rujuk kepada penceritanya Allahab Sibuna Hajar. Jawabannya, dan jawaban dari sebagian para hadirin di ta'lim itu qala al-habd bin Hazar dalam Fatah Rasul Fari, wa inna wasafal jami'ah tiga orang tadi. Dua orang dari Saqif, satu orang dari Kores atau sebaliknya, dua orang dari Kores satu orang dari Saqif. Abdullah bin Mas'ud mensifati seluruhnya, mereka seluruhnya adalah dengan sifat Kila tilfat fikih, fikirnya minim, fikirnya sedikit. Li anahadaladi asobah, lam yak takit haki Karena yang benar tadi tidak meyakini hakikat apa yang ia katakan. Li anahadaladi asobah yang ketika tadi. In kana yasma'u idza jarna fa inna yasma'u id akfaina. Ini benar jawabannya. Tapi dia enggak meyakini apa yang dia katakan. Cuma sekedar apa? Sekedar guyonan. Jika Allah itu mendengarkan apabila kita keraskan, maka tentunya Allah juga mendengarkan jika kita pelan-pelankan. Ini benar. Tapi Sayangnya dia tidak meyakini apa yang dia katakan, maka dikatakan: Kolilatu, kolilatun fikhu kulubihih. Semuanya diberi sifat oleh Abdullah bin Masud, fikinya mi minim. Walaupun benar, lian lahadalah di aswobah. Oh. Ini aswobah bila jawab. Yang tepat dalam menjawab tadi, yang ketiga tadi, walaupun te jawabannya tepat, tapi lam ya takit hakikat makna enggak meyakini hakikat apa yang ia katakan. Apa, situ? Nah. Mana benarnya? Benar tadi, in kana yasma'u idza ajharat. Jika Allah itu mendengarkan apa yang kita keraskan, bila kita keraskan, maka sesungguhnya tentunya Allah juga mendengarkan apabila kita sembunyikan. Itu jawabannya, Benar. Tadi yang kedua jawab, tadi yang pertama apa jawabannya Yang kedua, ya semauih zarnah walajah semauih akbahinah. Kalau kita keraskan Allah mendengar, kalau kita sembunyikan, eh, nggak mendengarkan katanya. Ya kan? Ini semuanya disifat dengan sifat orang-orang yang sangat minim fikirnya, pemahamannya sangat minim. Kenapa? Karena walaupun benar jawaban tadi pihak ya ketiga, ya kan? Tapi tidak diyakini atas apa yang dia katakan. Sekadar guyon saja, sekadar ngeledek sama kawan-kawannya. Nah, maaf om, itu. Balzaka bicolui inkana, bahkan memiliki keraguan. Kenapa? Karena pakai kalimat inkana jika. Balzaka nah. bahkan dia pun juga ragu. Inkana yas mau ida jaharnah, fa inoh yas mau ida akbarna in, ya kan? Mananya adalah kalimat yang digantungkan. Jika Allah mendengarkan apa yang kita keraskan, tentu juga mendengarkan apa yang kita pelankan. Berarti digantung, digantungkan. Mad katakan balsek <tuh> kabi koli inkana, ya kan? Taksi ni mah bom, dahib. Waqulu wasfihim kathiratun sahmu butunim kalilatun fikhu kulubim wa ka'abir rafi' alas sipah. Mana? Yang di situ? Sahmun. sahmu sama fik fikhu. Wa ka'ayinnya apa? Wa ka'abir riwayat riwayat yang sampai kepada kita kata Ibnul Hajar yang sampai kepada kita adalah. Qalilatun fiqhu qulubihim. Jadi gurunya dari guru ke guru ke guru ke guru sampai Ibnu Hajar ketika beliau menuntut ilmu mendengarkan dari gurunya juga demikian. Qalilatun fiqhu qulubihim. Nah gitu. Katiratun sahmu butunihim. Karena dulu sistem belajar seperti itu. Ya kan? Syekh mengajar muridnya, muridnya mengajar lagi sampai seterusnya sampai zaman Ibnu Ibnu Hajar. Itu minimal kalau enggak yang tertulis dalam salinan yang didapati oleh Ibnu Hajar ra juga pakai demikian tulisannya. Qalilatul syahmu butunihim qalilatul fikhu qulubim. apakah di sana sudah dikharakati? Ya, bisa juga. Tapi yang jelas di zaman itu enggak ada harokat di, dari safawian, dari mulut ke mulut antara guru dengan murid. Artinya gurunya membaca seperti itu. Kasih, rotun, sehmu, butuh, nimat, ataupun muridnya membaca seperti itu tidak dibenarkan. Karena sistem dalam ta'dis, ta kadang muridnya membacakan, gurunya mendengarkan. Kadang gurunya membacakan, muridnya mendengarkan. Itu dalam apa dalam ilmu dalam tahdis, dalam dulu penyampaian hadis seperti kerwatan ala Sheikh. Almanakertala Sheikh, ya, iaitu muridnya membacakan kepada Sheikh, Sheikhnya mendengarkan. Kalau salah ditam tampil. Berarti bacaan yang dilewati oleh para tolabah dari itu, para muhadisin dari gurunya kasiratun sahmubutuniyim, kalilatun fikku kulubil. Itu so dalam belajar dalam mengambil ilmu zaman dahulu. Adapun kita sekarang kadang kita dapati sebuah cetakan sudah ada karakatnya, sudah ada karakat oleh orang-orang yang mencetak kitab atau yang menulis atau yang menyalin dan sebagainya. Kalau dulu enggak, ya kan? Dari guru ke dari guru ke murid, muridnya kadang satu majlis ribuan orang ya kan pakai mustamli apa namanya mustamli itu haddasana fulan yang tengah haddasana fulan belakang haddasana sampai ke belakang nah pakai mustamli kalau sekarang pakai speaker cukup apa, apa itu yang dulu seperti dulu Rasulullah ketika atau ketika apa ketika menyusun barisan dalam salat atau ketika zaman Abu Bakar, zaman Umar. Seperti itu. Barisan dalam sholat bagaimana mengaturnya? Tengah situ ada orang yang ngatur. Sana ngatur lagi. lagi. Baru bilang di belakang. Kot Barisan telah lurus. Baru tak takbir. Apapun? Nah itu. Dan takbirnya memang juga diranjutkan oleh orang-orang yang di belakangnya. Ketika Abu Bakar suaranya sudah mulai pelan wakwat lagi, yang di belakang, di belakang mewakili Allah wakbar, di belakang bilang, Allah wakbar sampai, biar yang terdengar semua semuanya, demikian juga dulu dalam penyampaian ilmu hadis dalam masalah hadis, di zaman dahulu seperti itu kalau menurutnya ribuan ya kan kalau sekarang enggak ya kan, besar-belajar dari sini gurunya di Riyad gurunya di Amerika nah, nanti jasanya turun Ya kan? Teruskan turun belajar di sini. Gurunya di Afghanistan. Nah itu. Pakai apa on? Online, maksudnya. Kan, ya? Online. Ah apa? Apa? Apa? Nah, itu. <tuh> Makanya sekarang banyak seperti itu. Tanya jawab dan semisalnya nanti ujian sambil di sawah nyangkul, bisa ngisi ujian. nanti keluar apa keluar, kisah gurunya dengan muridnya kenalnya lewat apa? lewat apa ini? biasanya api yang apa namanya? api yang menonjol, bareng apa pun? api mbah Indro Haywa. nanti keluar apa keluar tas seorang murid, seorang taolip akalnya bagus, padahal nggak pernah jumpa akalnya bagus, akalnya bagus, mulia. Ternyata kadang-kadang apa? Guru SD, PNS, Akhirnya bagus juga walaupun PNS. Kenapa tidak tahu? <tuh> Tapi saya perhatikan sekarang ini. Nah, itu akhirnya bikin bangga banggan Ya kan? Dapat ijazah, Dapat sanat. Nah, pula. Dapat sanat pelat dari siapa? Dari Syekh Muhammad Ali Adam. Di mana dia tinggal? Di Watu Poka. Kenapa tahu Watu Poka? Melimbing dulwetan. Pinggir ngesong. <tuh> Tapi perhatikan, jadi <tuh> tadi kenapa di sini dikatakan wakwabir <tuh> Rafi? Gibran Sir mengatakan wakwabir Rafi alasipah. Apa negasan ini kenapa demikian beliau katakan? Karena, ya memang tadi bisa jadi mendengarkan dari gurunya atau paling tak mendapatkan harokat seperti itu ketika mendapatkan salinan. Tapi yang agak lab, memang mendengarkan dari gurunya. Jadi ketika membaca di depan gurunya, kasiratun sahmu butuni. Seandainya kalau dibaca kasiratushmi butuni begitu atau kasiru sahmi butunih. Ya. Dan semisalnya tentunya akan ditulis seperti itu. Atau tegaskan berarti bacanya tidak dulu terdapat kasiratun sahmu butunih, qalilatan fikqu qulubih. Ini dari gurunya Ibn Hasan dan dari guru-gurunya sampai pada Abdullah bin Mas'ud. Ngomong seperti ini. Wayajuz nasab, katakan boleh dinasabkan. Mana yang nasab situ? Hah? Eh? Apa? Katsiratan. Katsiratun syahmi butunihim. Wah ini saham mu walfiq hul idawafatihima ilal butun wal kuluh saham dan fiq ini ditaknis bisa juga karena keduanya itu dimudofkan kepada kuluh butun dan kuluh. <tuh> Wah taknis sudah serimen al mudof ilai ilal mudof mana mudof saham itu mudof fiq itu mudof jadi taknis itu yasri min al-mudhaf birjalan nah. Dari mudhaf ilaihi kepada mudhaf aw unsa bi ta'wili sahmin bi suhum wa fiqhin bi nah. Atau tanis itu karena apa sahmini dengan ta'wil suhum Fikir dengan ta'wil, fuhum. Fuhum itu zaman dari kata fahmun, fahmani, fuhumun. Baik. Hmm. Intaha kalamu rahimallah. Maknanya di sini Syed bin Basra juga telah melewati syarah ini. Sehingga boleh mengatakan tadi. Ya kan? Nabbasari alaihi. Itu membawakan baik tadi. Orang bawa maksa bahasa nih awalan taknisan inka nalar lihat defin muahala. Ini saya enggak tahu maknanya. Ada kalanya yang kedua ini apa aksa hmm? Apa? Memberikan taknis yang pertama, gitu mungkin. Sanad bukan fa'il. Sanad kan fa'il. Marfas aktsaba sahanin. Nah itu. Sanad ini fa'il aktsaba. Naam. Eh. Aywa, sanad itu dalam mudhof ilayhi memberikan taknis kepada mudhof dengan syarat in kana li hadafin muahalat. Jika memang bisa di tahdif di situ, bisa di Bisa dibu dibuang mudhofnya bisa di dibuang in kana li muahala antum cari di sana di Sarai Ibn ada dua ciri tebal Entah bait yang berapa ini saya enggak tahu dua ciri tebal sekitar bisa jadi 1500 halaman nomor itu kalau enggak 2000 halaman tebal tapi insyaAllah kita lanjutkan yang jelas faedah yang paling inti adalah kenapa dikasih sifat oleh kalamus dengan sifat pemahamannya minim ya kan kenapa karena walaupun jawaban tadi yang pihak ketika tadi benar tapi tidak dia tidak diyakini qala bin basrah rahmatullahi wa ta'ala wala shakka muslimah tidak ada wa semisal apa seperti apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengetahui yang rahasia dan mengetahui yang tersembunyi ya al-sirru wa akhfa. Ya kan. Wa annahu yasma'ul khafiy wal jahr. Dan bahwasanya Allah mendengarkan yang tersembunyi dan yang dikeraskan. Wa asiru kaulakum aw jaharubi innahu alim bi satsud. Dan sembunyikan rahasiakanlah perkataan kalian Atau kalian keraskan dengan perkataan kalian itu Sesungguhnya tidak ada beda Di sisi Allah Ta'ala bahwasanya Allah maha mengetahui dengan apa yang ada dalam dada Dan ini, namanya, ini ayatnya maknanya wa'id Perintah maknanya wa'id tahdid wa asiru qawlakum ayhat sayarubi innahu alimun bi sadur darar ra'ayta akallan perkataan kalian atau kalian keraskan dengan perkataan itu sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada fa alimun bi ahwalihim sami'un limaqalihim maka Allah maha <tuh> mengetahui dengan semua keadaan mereka, dan Maha Mendengar dengan semeluruk perkataan mereka. Wa in kofiyah alaman yal tasikubihi, sekalipun perkataan itu kofiyah tersembunyi atas orang yang nempel dengan mereka, yal tasik nempel, yang berdekatan, yang bersandingan, kadang perkataan simpulan dengan simpulan enggak didengar oleh orang yang berdekatan dengannya. Tapi Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Faena ulatak faalai kofiatun tidak ada perkara yang tersembunyi akan tersembunyi atas Allah Taala. Sama uhuhulikulisa'in wa ilmuhulikulisa'in subhanahu wa taala. Pendengarannya meliputi segala sesuatu, ilmunya pun juga meliputi segala sesuatu. Di penjelasan ini adalah sebagai bentuk pantan terhadap apa yang tadi datang dari Allah Taala terkait dengan orang yang Kurang adab dengan Allah Ta'ala tadi, dengan ngomong sama maunya tadi, tiga orang tadi wal maksud minta krikis satis ini wal kurasi aw aksuhu, aw aksihi dan yang bermaksud dengan menyebutkan kisahnya dua orang sakif dan satunya kuras, atau sebaliknya dua orang kuras, satunya orang sakif maksudnya adalah atambihu ala rasul salallahu alaihi salam Tambihu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk peringatan terhadap Rasul sallallam. Yunak biul ibadah ala an nalwajib alhadaruminalloh sebagai bentuk tambis bentuk peringatan perhatian agar para hamba ini memiliki sifat yang sifat yang benar yaitu bahwasanya kewajibannya adalah memiliki kehatian dari Allah Taala. Hmm. Memiliki rasa takut dari Allah Taala, jangan asal ngomong. Wa annu ya alamusir rohakfa, wayasubayas ma'anzwa walatakfa alaihokawbiyah. Dan sungguh Allah mengatai sir yang rahasia. Sirun jemanya asrar. sirun sirwani asrar. Rahasia. Mengatai yang tersembunyi dan mengatai najwa. Najwa adalah fikiran. Dan juga Allah mendengarkan, Najwa mendengar, bisikan. Walatakfa alaihkhafiah. yang enggak ada. Perkara yang tersembunyi itu akan tersembunyi atas Allah SWT. Enggak ada. Falaika Fa ya Abdallah, antah ma haram alaika. Kata 19. Alhamdulillah, ala, faalaika maka kewajibanmu. Alaika ini kewajiban. Maka wajib atasmu, wahaih amba Allah. Ya Abdallah, wahaih amba Allah. Bamana alaikah wajib atasmu. Wahai hamba Allah. Mengambil kewaspadaan, hati-hati. Dari apa yang Allah telah haramkan atas engkau, wa anta bita'idan dalika sirran wa jahran. Dan kewajiban engkau wahai hamba Allah menjauh dari apa yang Allah haramkan. Baik itu secara Semuanya-semuanya ataupun keras-kerasan. Ataupun dalam arti terang-terangan. Ataupun tidak tahu orang. Kita semuanya wajib menjauh dari apa yang Allah haram atas kita. Mahfum. Jadi. Tidak ada perkara yang terjumlah Allah Taala Maka ketika kita tidak ada orang pun. Ataupun di tengah orang banyak juga. Sama hukumnya. Tidak ada, be ada beda. Allah mengetahui. Wa antak lama yakinan. Bukan tak lama yakinan dan agar sengkau wahai hamba Allah harus secara yakin. Anahu la yakfahalai kafiaton sepena huwatahlah sungguh Allah tidak ada baginya atas Allah sesuatu yang tersembunyi atasnya maksud Allah dan Maha tinggi. Walwasib tak di mualhadarum nak mati tinggi. Maka yang wajib adalah pengagungan terhadap Allah. Bagaimana bentuk pengagungan? Bukan semut darat darat Allah wa akbar Allah akbar. Ini pengagungan Tapi Mana pengagungan adalah Tadi Ketika sir Ketika jahur Ketika enggak ada orang Ketika banyak orang Ini wasib kita agungkan Allah dalam arti Memiliki ketakutan darinya Itu namanya ta'dim yang Dimaksud Bukan untuk pengagungan dengan ucapan Allahu Akbar Allahu Akbar Cuma itu saja bukan Tapi Lebih Luas lebih lengkap daripada itu Ketika tersembuh, ketika kita tidak ada orang atau ketika di depan orang banyak, semuanya kita harus memiliki ketakutan dari Allah Subhanahu Watahu. Maka itu wajib tak tak wajib, Wal hadarumin nak matihi dan wajib kita mengambil kewaspadaan dari kemurkaan Allah, nekmat, azabnya Allah. Wal wajib al ikomatu adai matu al taatihi yang menghasilkan adalah ikhoma senantiasa Al langgeng al-ikhoma da'ima ini mana yang sama ikhoma da'ima ini di atas ketaatan kepada Allah taala. al-ta'ati watiwau syariati dan mengikuti syariatnya nah ini yang sangat berat bagaimana kapan dan kapan saja dimanapun berada kita harus mengikuti syariatnya ini yang sangat berat dan inilah ujian. Dan inilah yang Rasulullah wasiatkan. Ya kan? Supaya kita senang rasa memiliki keuntin. Di mana kita berada? Kita kilahi sumakun sumakun kuntar. Bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Ini namanya da'imah. Alikuma da'imah. Watiba usari atihi senantiasa. Watakdimu amri wanahyihi. Dan mengagungkan perintah dan larangannya. Jadi perintah diagungkan bermananya ditaati, larangan diagungkan mananya adalah berhenti dari darinya. Walayak maulay kawfiyatun subhanahu wataala, maka tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah subhanahu wataala. Pikirlah makhluk berbeza dengan makhluk. Berbeza dengan makhluk, fainau yaqfa alaiy maga <Susukainya> ba'anku bahwa mahila baena hu. Hila ini madi, mabni mazul. Film madi mabni, mazul, hila. Berbeza dengan makhluk, maka sesungguhnya makhluk yaqfa alaiy maga ba'anhu tersembunyi atas makhluk tadi apa yang gawabah, yang goib darinya. Makom, di belakang kita kita tak tahu, di balik kitab ini kita tak tahu ada tulisan apa nya toh di pas bulan-bulan enggak ada. Apa enggak kelihatan? Enggak kelihatan. Jadi kalau makhluk sesungguhnya tersembunyi atasnya apa yang gaib darinya. Wa bainahu wa bainahu. Haylan fi ilmin adhim Kalau makhluknya apa? Hal yaqulu. Maka ketika qala yaqulu. apa? Qila. Ini hilah. Hi Jadi apa yang sudah terhalangi antara dia dengan sesuatu, maka dia tadi tidak tahu, tahu. Makhluk itu kalau sudah terhalangi dengan sesuatu, tidak tahu. Maka ya kan? mata kita ini sudah tidak tahu apa yang di belakang kita begini. Nah, ya kan? Baik. Tapi Allah SWT tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah SWT atas dia. Maknanya katakan di sini bainan huwa bainal makhluq yakfa alayhi ma gaba'an wa ma hila bainahu wa bainal makhluq wa dengan apa dengan sesuatu yang terhalangi dari darinya. Amallahu subhanahu wa ta'ala fa huwa la Allah subhanahu maka enggak ada yang tersembunyi atasnya sallallahu Dan ini supaya bisa menunaikan nasihat ini yang tertera dalam ayat dan hatis tadi dan juga penjelasan dari 7 ini orang yang paling sudah enggak sudah paling nomor 1 ya kan dan berarti kalau sudah ustad sudah syekh kemudian akan bisa, mel bisa melakukan hal ini belum, ten belum tentu kadang tukang sangkul lebih berat disifat dengan sifat ini kalau memang bisa mentahki bisa memujudkan nasihat ini enggak harus kalau seorang ustad Alang pertama yang paling terdepan melakukan nasihat ini enggak, enggak harus. Bahkan yang paling pertama kadang-kadang yang menerjang Ya kan, seorang syekh yang paling pertama orang yang melakukan nasihat ini belum belum tentu. Ya kan? Kenapa? Karena kaotaman adalah datang dari Allah semata kepada siapa yang dikehendaki atau bagi siapa yang dikehendaki. Enggak mungkin ada zaman bagi siapa tertentu. Soal alun kau lulakor perkataan tadi yang lain inka nayas mau ida zaharna fa inayas mau ida akfaina pertanyaannya hal ada min kabilil fik kabil bacaannya kabil sisi kalau kubel huh? kubel tasgir daripada kau kabel alhamdulillah kubel tasgir dari kau kabel kapal sebelum kalau kabil si sisi si. ini beda kan nah. pertanyaannya in kana yasma'u idza jaharna fa in yasma'u idza apakah itu termasuk sisi fikih yes, eh? ya se termasuk bagian fikih jawabannya saya bebas alakul hal ada noun minal fikhi lakin ma ankara alaihi idza kana fikun apa ini angkar alaihi Walau alam maksudnya gimana? Alam kulih hal Ya kan, yang jelas termasuk fikir Tadi siapa orang ketika tadi itu lho In kana yasmau Ida cairna Fakni yasmau ida akfaina Ini termasuk fikir Lakin ma'angkara alaihi Ida kana indau fikun Angkara alaihi Walau alam maksudnya gimana? Saya bisa-bisa memberikan tau jema apa mananya disini Oh jaga lah fahamnya. Kalau memang dia punya fikir, kenapa gak mengingkari kawannya yang di, tadi yang di atas yang punya siapa nyalenai semaunya, ya kan? Ya semauih zarnah, oleh semauih apa ina? Ini kan, ini kan kalimat nyalenai. Allah mendengar jika kita keraskan, enggak mendengar jika kita rahasiakan. Kalau memang dia punya fikir yang benar, tentunya harus mengingkari. Kawannya yang tadi jawabannya enggak? Ngawur. Hmm. Apa yang ini seolah-olah? Nah, maka ini juga ada pahidah. Pahidah yang juga harus kita cermati. Apa pahidahnya? Kalau kawannya itu secara salah, harusnya apa? Kita menging mengingkari. Baik ini masalah agida, tapi yang lain. Lebih-lebih lagi -lebih masalah agida. Terkait dengan Allah Subhanahu Allah SWT. Tapi kalau masalahnya pusat. Nah ini semau maunya. Ya kan? Masalahnya pusat semau maunya. Jadi kalau kita ini memang tahu itu salah. Ya tinggari, Ya kan? Dijelaskan. Maka seandainya tadi yang ketika tadi benar-benar dia memang fakih. Sebabannya benar. Seharusnya mengingkari. Kawannya yang jawab sah salah semau maunya. Maka di sini. Pada yang harus kita cermati. Seorang itu harus mengingkari ketika ada perkataan yang batil kalau enggak akan tertolak semuanya dikatakan qalilaton <tuk> <Nah, ini. tuk> fiqhulubihim sangat minim fikih apa pemahaman mereka inilah ya keutamaan yang datang dari para salafus saleh dan lainnya itulah benar maksud salafanku dan yang lainnya tidak ada sisi perkara yang terlewatkan tentang kebaikan Semuanya mereka telah melewati Dan paham Kita pun harus seperti itu Maka dengan demikian berkawan Atau berteman dan yang lainnya Kewajibannya adalah dan mengingkari Kawannya yang berbahasa salah Maka dalam satu majlis Upayakan setiap saat Kalau tidak bisa memberikan faedah Atau mengambil faedah Ya jangan hadir Ya kan? Dalam sebuah majelis itu kalau memang tidak dapat faedahnya apa-apa atau tidak bisa memberikan faedah ya jangan hadir, lebih baik duduk di rumah. Kalau kita tidak bisa memberikan faedah kepada yang lain atau mengambil faedah yang baik ya enggak usah hadir. Apa? Nah, nah, Ani. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan faedah kepada kawan yang ada atau tidak bisa mengambil faedah atau tidak bisa memberikannya ya bagusan enggak hadir malam mendukung perkara yang batil. Bah ini yang harus kita cermati dalam kehidupan kita. Semoga kita diberi keselamatan dan Allah Subhanahu wa alhamdulillah